Søndt var det ikke, det vi tilskuere var vidne til i fredagens hjemmekamp mod krækkerne fra Randers FC. Efter en ret lige kamp blev det udholdet, der træk sig sejrigt ud af den vigtige kamp om tre point vægt fra bundstriden i Superligaen. Den samme gamle sang om, at AGF ikke kan skabe nok målchancer, ser ud til at sidde fast i samme rille af pladen. Og da Randers FC's Ronny Svarts skurede i det 88. 20. minut, var det en flok slukødre tilskuere, der måtte gå hjem med endnu et nederlag i bagagen. Det er efterhånden ved at være kritisk på de vige fra Frensvang. der med nederlag i de seneste tre kampe nu blot er to point fra nedrykningsdregen. På søndag venter en svær udkamp i parken mod de regerende mestre fra FC København, der kommer ind til kampen med den 2-0 sejre over Sønderjyske. Men der var engang AGF var et store hold, der lagde græs til store spillere. I denne uges AGF-fan FM snakker vi om all-time favoritspillere, nederlaget til Randers FC, og vi ser også frem mod søndagens svære opgave i København. Jeg har i dag fornøjelsen af at kunne byde velkommen til Anders Holte, entusiastisk fodboldtilskuer og tidligere gudsbenådede spiller. Mange tak. Dessuden er han fætter til det tidligere så lovende talent i AGF, Niels Christensen. Anders, for、øh, udeforstående, kan du så ikke lige forklare, hvad der egentlig skete med Niels? Jamen,、øh, Niels render han ind i et par knæskader eller, eller tre, der gjorde, at han desværre var nødt til at stoppe sin karriere.、Øh, og det var egentlig ret ærgerligt, fordi at han var et stort talent. Det var under OBP. OBP, han var ved at spille sand, ikke? Det var det jo.、Ja. Uh, OBP så faktisk en stor stjerne i Niels, og hver gang han kom tilbage fra sine knæskader, rød han direkte ind på holdet, og så var uheldig at smadre et knæt igen. Ja, manden, I lige kunne høre afbryde, det er Kasper Ottussen, journalist og redaktør for AGF-Fan.dk. Jeg kan ikke holde min kæft. Nej, det ved vi. Det er længe siden, <laughs> du har været med i AGF-Fan FM, Kasper, så du bruger vel tiden fornuftigt、ja. og ser en masse fodbold? Ja, sådan da. Jeg så i hvert fald kampen i Randers. Eller mod Randers, desværre. Så, men det kommer vi til at snakke meget mere om. Ja, det gør vi. Velkommen til jer to. Mit, navn, mit navn er Jonathan Lykke Lillemos, og det her er AGF Fan FM på Aarhus Studenteradio 98,7 FM hver fredag mellem 19 og 20. Og som podcast, der kan hentes i både iTunes og hos AGF Fan.dk. Glædelig lytning. Nå,、no. det er vel at være en vane det her, men vi skal altså til det igen. Vi skal tale om et nederlag i fredagsvagten klædt på til fredagsfesten, men det endte som en fußer, da de lyseblå heste fra Randers FC vandt 1-0 på en sen scoringer rundt i Svartz. Hvad så? Hvad er det der sker, Ringe? Jamen,、øh, de prøver jo at, at hive en uagjort hjem. Det er vist tydeligt, at det er det, det der var målet, og det synes jeg egentlig er fair nok. Har、øh, de?、Øh, det er selvfølgelig, det kan vi diskutere om, hvor man skal gå efter det på hjemmebanen. Men når man er i en、øh, situation som AFG er i nu, så synes jeg det er fair nok. Prøv at stabilisere holdet,、øh, spil til nul. Havde de spillet uovergåeligt mod Randers, så har de stadig været tre point for en Randers,、øh, og det havde egentlig set fornuftigt ud inden man går ind til de her tre svære kampe der kommer nu. Så det er bare ærveligt, at, at der kommer sådan en to minutter fire time, fordi jeg synes alligevel, at der var tegningerne til, at de kunne holde nullet. Hvad siger du Anders? Ja,、yeah, ja,、yeah, jeg er lidt ked af, at de stiller sig tilbage、øh, på hjemmebane i særs. forsøge at forsvar det ene point hjem i stedet for at gå ud og spille fodbold, som de ret besluttet burde gøre. Men har de, altså hvad synes du Anders har de har de holdet til det lige nu? Øhm, I den forfattning de er i, så har de nok ikke. Men se spiller for spiller, der burde de have presteret langt bedre end de gør nu. Det er jeg helt enig i. Men jeg tror også det、er、derfor, at han vælger at gøre det, Jesper Fredberg, at han går ind og siger jamen, så må vi få noget selvtillyd ved at få et point.、Øh, og Det har vi vist før, at vi kan gøre ved at stille os ned.、Mm. Øhm, og det, det tror jeg lige nu, så er det det der taktikken. Det har man kunnet se de sidste, sidste tre kampe,、ikke? hvor de slet ikke har scoret mål og, og virkelig ikke er kommet frem til meget. Men,、er、det? men det har jo også kostet lidt, at man stiller sig ned. Men hvis man kigger på kampen mod Randers for eksempel, så kommer Randers jo heller ikke frem til forfærdelig meget. Nej, det var en jammerlig omgang fodbold for bedre hånd. Det var、hold. det, men, men、øh, det var lidt af GF, der ødelagde kampen også, eller、ja. var med til at ødelægge den. Ja, bestemt.、Øh, Jeg synes ikke, og jeg tror også, at det, det der bliver taktiken mod FCK egentlig, og det synes jeg er fair nok. De to efterfølgende kampe kan man så sige, altså vi har、er、før gået i parken og, og har stillet os ned og har fået nogle rigtig gode resultater derover. Mod FC Midtjylland og Brøndby hjemme, det bliver lidt and, nogle andre kampe, ikke? Fordi de er, altså der er ingen der regner med at gå for point i de kampe. Der kan man så spille mere frit. Der kan man gå ud og, og forsøge at lægge noget til angrebsspillet, synes jeg. dem synes jeg faktisk man skal gå ind og så sige okay nu sætter vi virkelig på for det her angrebsspil til at flyde fordi de er så det er to gratis kampe imellem nogen ja jeg, jeg synes bare stærkt ikke at det her synes at de går ind og spiller med håndbremse trukket især fordi de endnu ikke i foråret har vist at de kan stille et betonforsvar op der kan logge af og holde mål stående frem at score og når de så gør det så ser de i kampen at HKF ikke særlang tid skal til at skabe op og lave det mål som der er påkrævet ja, er så jeg synes de gør det lidt svær for sig selv ved at spille den her form for endtiv fodbold som de gør Men det de håber på også, det er jo at få nogle kontorindgreb,、øh, når man spiller med sådan som Kasper Slot ude på fløjen.、Ikke? Jeg、Klar. synes, så håber man på, at han kan trække ind i banen og, og banke bolden ind. Han er jo topscorer i den her sæson. Altså, så er det er jo ikke, fordi man stiller sig ned og bare stiller sig ned lige ude foran feltet. Altså, men, men man tager måske ikke så mange chancer i det offentlige spil, som man måske burde gøre. Men jeg synes egentlig, det er fair nok,、øh, når formen er, som den er nu. Altså hvis vi vender det lidt om og、øh, og ser på、øh, på Randerses kamp så,、øh, nu har I været lidt ind på det at det var en jammerlig gang i fodbold Hvad, synes I at Randers havde fortjent at vinde den her kamp? Nej. Jeg er uberetaget med fortjent og ufortjent fodbold. De står med de tre point, så ja, de har fortjent at vinde. Altså hvordan hvordan oplever I den her scoring fordi det、er、jo egentlig、øh, Er、altså uden at fornærme nogen så, så synes jeg måske godt man kan sige at det er lidt et forsvarskicks altså den dumper ned og det、er、det, fra et indlæg ikke og så ryrer den jeg mener det var Casper Fisker der lagde bolden indover ja,、er、og så ryger, den,、er、rammer den nærmest、ben. mellem to mellem benene på to A/G-spillere ikke? ikke og så står Ronnie Svartz og selvfølgelig kan man sige. Ja, jeg lavede den helt klassiske, med lige at man lige går på toiletten. Jeg fik virkelig sagt det op i sponsorloungeen <laughs> hvor jeg var værd for eftermatchsparen. Jeg gik eksempelvis på toiletten, kort før tiden. Jeg skulle op på forberedelser på den der eftermatchspare og så kommer jeg ud igen og så rander skoerne. Så jeg har først set den efterfølgende, men altså, det er jo igen en, en personlig fejl i forsvaret. Jeg har faktisk siddet og kigget lidt på de sidste mange kampe, og jeg synes, der er et par navne, der går igen. Som, desværre. Sådan en som Bjørdal, som ellers fik en, en ret god start i klubben, og jeg kan godt lide ham. Jeg kan godt lide hans type og, og de færdigheder, han har. Han har bare været involveret i de mål. Det er i hans område, at bolden er kommet, kommet ned. Mod Randers var det ham og Kasper Poulsen. Mod Nordsjælland var det ham og Kirkeskov. Og det var det ham. også to mål mod mod OB hvor hvor Julep Bjørndal i i fællesskab、øh, klunder lidt. Jeg ved ikke hvad der sker om om han lige skal vende sig til tempoet i Danmark eller jeg synes eller om han skal finde sine medspillere. Jeg synes i hvert fald det springer lidt i øjnene når man sidder og kigger på de mål der er blevet scoret at at det er i hans område. Altså nu nævner du dig selv.、Øh, Julep Bjørndal er jo egentlig altså hvis man skal der vi hentede ham til klubben var han jo en ret prominent navn synes jeg i hvert fald.、Øh, kan man ikke også sige noget af det jeg tror i hvert fald. Det、er, bliver han trukket ned af resten af holdet, og der er、mm. svingende prestationer, fordi som du, som du selv nævner, altså han var han var ret god i starten lige da han kom altså, til klubben. Jeg kendte han mig allerede før? Vil jeg sige, at jeg havde ikke opdaget, at nogle lige har fået nye、øh, landslagsspillere før, at, at han kom til AKF. Så, så jeg kender jo ikke det niveau han havde før. Det er der nok ikke ret mange af jeres, der gør. Der er nok ikke så mange der følger typen igen.、Øh, så det er svært at sige. Det er svært at sige.、Øh, jeg vil lige læse et、øh, citat op.、Øh, det er Jesper Fredberg der har sagt til AKF DK. Holdet gør det som helhed godt, og jeg synes også, at der er rigtig mange gode individuelle præstationer. Derfor er jeg også rigtig træt af, at vi ikke har et resultat, vi kan tage med fra kampen. Det er en hård skæbne. Vi er ikke der, hvor vi gerne vil være endnu. Vi vil gerne kræde flere chancer, men jeg synes, at vi har lagt på i forhold til kampen mod FC Nordsjælland. Er I enige i det? Spillede AGF så meget bedre, end vi så dem spille mod FC Nordsjælland, hvor de jo altså også tabte 1-0. Det var godt nok på udebane. Nej, det synes jeg som endt ikke, at det gjorde. Jeg synes, der er rigtig... kæmper utroligt meget med at skabe chancer. Det er ikke kun, det er det til at være frem af banen på nogen måde. Og så kæmper de jo for at holde nullet. Det er måske fair nok, men jeg ønsker bare at se noget mere. Det vil sige, de holder det nullet lidt længere, men ellers så <laughs>、ja. øh, nej. Altså de der individuelle, der tænker han måske på sådan en som Martin Jørgensen, der faktisk spiller en nulundet kamp ikke og går ind og slår et par gode boldte, men ellers så,、er、det, så har jeg også svært ved at se, om der lige sådan、øh, springer ud. Øh, og jeg synes, med, med de her... Det kan vi også snakke en lille smule om, det her med, at man rykker AGF ned. Fordi det er der er rigtig mange, der har spurgt noget om, også på Twitter. Inden vi, vi er jo nød, vi er nødt til at vende det igen og igen. Og jeg synes, det, det er ærgerligt, at de her、øh, overskrifter bliver ved med at dukke op med, at AGF rykker ikke ned, eller Fredberg, vi rykker ikke ned. Fordi det kan godt være, det er ikke helt af、er、det, han siger. Og han garderer sig i udtalelserne med at sige, jamen, hvis vi gør det og det, og arbejder hårdt og sådan noget. Men, men de ting, han siger, kan twistes til, at der kommer en overskrift, eller... Fredvær, vi røger ikke noget. Og det synes jeg、er、ærligt, for det ligger et、øh, et ekstra pres på dem, og, og det sætter lidt alt på et bræt for for Jesper Fredvær i hvert fald og for, for hele klubben. Så det synes jeg, det synes jeg、er、virkelig ærligt. Så må man sige så nogle ting indtænke. Så selvfølgelig har de en tro på det, og det skal de have. RKF og også for、er、godt til at røge ned, synes jeg. Og jeg tror heller ikke de røger ned. Men、øh, men jeg synes de skal de skal tænke over, hvad de ser i medierne lige nu. Hvordan oplever du det Anders? Fordi du er jo ikke du er jo ikke journalist, du er jo Du er jo fodboldtilskuer, om man så må sige.、Øh, altså hvordan oplever du de her udtalelser? Vi talte også om det i i sidste program øh, om øh, forskellige udtalelser der hvor Brian Sten og Jesper Fredberg i bund og grund、øh. modsiger hinanden.、Øh, jeg synes、øh, generelt så skal Jesper Fredberg bære gå ud og、øh, vise tillid til sit hold. Det er klart. Han kan ikke gå ud og sige, ja, vi røgger ned. Men jeg jeg ved ikke hvordan hans udtalelse så præcist har lydt, men når der står noget skrift, vi røgger ikke ned, så bliver det noget hårven noget og Hormod står for fald, og det, det kan godt komme til at byde dem i, i en anden anden liv plutsligt, hvis de så ligger under strejken når sæsonen er slut. Øhm, intern kan han godt sige, kom nu drengen, vi ruller ikke ned eller sådan noget, men de bliver nødt til at forholde sig til det på en eller anden måde i hvert fald. Det er klart. AF eller Jesper Fredberg havde valgt at stille hold med, med unge Markus Solberg i startupstillingen i, start i stedet for Jesper Lange. var det et、øh, fornuftigt valg. Altså han havde jo blandt andet den store chance der i det halvfjortesinde minutt, hvor、øh, hvor de så går nok så ud smånbolde, den ramte en knogle, lige da han skulle til at sparke. Jeg glæder mig til at se rigtig meget mere til ham. Altså jeg har set en, en del、øh, både et par udsøgte kampe og unette kampe, og de siger selv derude, at han bliver rigtig rigtig god. Og jeg tror at grunden til at man sparer, jeg spar lange, det er ikke fordi man gerne vil, det er fordi jeg spar lange, han døjer med de her småskader og stadigvæk har gjort det.、Øh, og det var tydeligt, som om han kunne spille hele kampen. Så vil man heller sætte ham ind. Uh, spørgsmålet er så også, skulle man så sætte、uh, Vartassé ind i stedet for for Solberg. Og jeg tror Vartassé har han rammer heller ikke formen, og man kan sige når han så endelig får chancen, så kriber han den heller ikke rigtig. Han har haft et par gode kampe i præservesholdet,、uh, to kampe i træk hvor han scorede to mål, men altså han, han viser det jo ikke rigtig når han kommer ind. Han havde ikke en afslutning ikke, som han også fyre fyre langt over mål. Så jeg synes egentlig det var fair nok at prøve, fordi at Sol være i statur minder lidt om en、øh, om en Søren Larsen, som man kan spæl bolden op på. Han kan fordele den, han kan smude den ud.、Øh, det var egentlig lidt, lidt det man man gerne ville have. Stå lidt dybt, smude bolden op, forlæg den af, og så kunne、øh, de hurtige spillere komme i andet ryk. Om han gjorde det det, det, det synes jeg ikke rigtig lykkedes. At man, jeg synes ikke man fik så mange bolder op på ham.、Øh, men jeg synes egentlig det、er、okay at prøve.、Øh, når tingene ikke fungerer, så prøv noget nyt.、Øh, Så det er det første mål at være om vi er en rette kamp og gør så noget i. Det har det, det, det, det sætter jeg lidt spørgsmål til.、Ja. Um, Hvorfor? Fordi at det er en kamp, man jo man kan godt tåle at tage, men det har så været bedre at få point og holde afstanden ned til bunden. Nu nu bliver vi virkelig lindet hele igen en gang til. Og Solberg, han har ikke spillet mange kampe, han har ikke meget erfaring. Det har været bedre at få nogle andre spillere ind, så man må have røkket en anden en en altså still op en, en anden lads. Hvad, øh, hvad synes du om Kasper Slott? Jeg skal vel ikke lige、øh, blive færdig med Solberg fordi jo, jeg synes, jeg tror det er helt sikkert ikke, at Fredberg han han gør det som et forsøg. Han gør det jo helt sikkert, fordi Solberg har været god til træning og har vist noget. Altså, jeg tror ikke han går ind på den måde og gamler, fordi han, han synes、er、at nu vil han prøve at bringe Solberg i spil. Jeg tror helt sikkert, at at Solberg har været den bedste til træning og det、er、derfor han får chancen. Det kan man håbe på.、Ja. Men jeg synes stadig ikke han har vist noget nu der bidrager til ham til en plads på banen i starten. Men jeg har heller ikke set i træningerne. Jeg, har, jeg ved ikke, hvad der foregår bag kulissen. Så det er jo bare min holdning, når jeg sidder og kigger på kampene. Her mangler helt sikkert sit gennembrud.、Ja. Men、øh, lad os håbe, det kommer. Lad os、øh, vende tilbage til mit spørgsmål fra, fra tidligere. Hvad,、øh, hvad synes jeg om Kasper Slot? Han var jo vikar, om man så må sige. Ja. Han har bare svært at høre at komme i gang.、Ikke? Han er、øh, hårdt ramt. Jeg tror, det er selvtilliden. Øh, anden øh, forklaring kan jeg simpelthen ikke finde. Øh. Ellers så har han været spillet over evne, men det tror jeg heller ikke, fordi han gør det jo godt, når han er med landsollen.、Øh, jeg har virkelig svært ved at forstå、ja, det. Det går lidt under se på, når man bliver for god en fodboldspiller、ja. han egentlig er. At han falder med resten af holdet i stedet for at kunne hive sig selv op og sæt sig overholdt og få dem med i stedet for. Og at han skal rukes ud på en på en position her, ikke、ja. øh, ikke er måske ikke føler sig til pass i eller og ikke har spillet det. Altså han er jo besten på en central. Der har han så ikke fået GFL nu, derfor bliver、Nej. han flyttet. Altså,、øh, hvis vi nu lige går over i det andet jørne og så kigger på、øh, sjov nok jørne、øh, på jørnesbak statistikken,、mm -hmm. så、øh, siger den 15 til、øh, i i frænders forvør. Det her ene jørnesbak som A.F. de får, det bliver så vidt、øh, så vidt jeg lige husker egentlig til en ret god chance. Ja, jåretid næsten ikke. Jo lige præcis.、Ja. Hvad, altså hvorfor hvorfor scorer man ikke på snen? Er det et hold der bare <laughs> ikke kan score eller hvad? Jeg、ja. også en god refleksredning af Peter Fris. Det må man sige. Ja, han får lavet、er、en、med. en heldig redning også,、ja. at han lige står der. Så er det i virkeligheden mere at,、øh, et spørgsmål om at Randers, de har en god målmand, at、øh, at vi ikke får point med for den her kamp. Det er også så noget som flere spillere har sutalt, meget flot skelagtligt, så det er de små marginaler det der. Det er simpelthen så uheldigt ikke. Men sådan er det tit, når man har modgang, så、øh, så går sådan en bold der ikke ind. Hvem vil sige, hvis man vil skvamme, så skal man også frem til nogle flere chancer. Det var bare ikke det der var hovedfokus mod Randers, så jeg tror, heller ikke det bliver det mod FCK. desværre, men、øh, men efter det så、øh, skal de virkelig til at til at fremme vejen, fordi ellers så、øh, så får de svært ved at få bygning.、Ja. A.F. De havde 43 procent boldbesiddelse i den her kamp. Er det godt nok i en kamp mod Randers FC på hjemmebane? Altså er det ikke er det ikke teg er det et tegn på, at man overleder for meget spil til til modstanderen til udeholdet? Jeg ved, så、er、du spilfordelingen mellem Atlético og Barcelona igen. Altså det det er ikke altid det har noget at, at sige. Altså det kommer af af af hvad man spiller. Ej, Selvom jeg er bare som mand, så gør det under sig, fordi jeg kan godt lide et boldbesiddende hold. <laughs> øhm, det er ikke sådan vi spiller lige nu. 34-76.、Er er er、ja, det er ikke så stort en skævefordeling. Men nej, som hjemmehold tror jeg, at jeg godt at man må være boldbesiddende og forsøge at skabe kampen. Hvis vi nu skal tage de positive briller på, vi, jeg, jeg bliver tit, det bliver tidskudt meget i skoene af, jeg er alt alt alt for negativ. Så nu skal vi snakke om noget positivt. Hvad hvad kan vi tage med fra den her kamp? Kun noget ret mål ind. Emil Ovsær står en rigtig god kamp. For første gang næ, med det i den her i den her han,、øh, periode af hans karriere. Tager en rigtig god rødning、øh, lige starten, som egentlig kunne have fået givet rigtig under.、Øh, han står en god kamp, det kan vi godt til med. Han har brug for det. Ja. Selvom man så lukker ind, altså han har virkelig brug for det clean sheet snart. Altså、ja. hvis der er nogen der、er、ramper på selvtiden, så er det, det også ham, ikke?、Ja. Den, den går ind.、Ja. Ja. Hvad, hvad mener du andres? Er der er der andet, som som der sådan viser positive takter for for fremtiden? Ikke ikke uimelbart. Det synes jeg ikke. Det synes det er lidt svært lige nu. <laughs> Jamen jeg har en med. Jens Jørgensen. Jeg synes han kommer ind og han gør det for nuttet. Han har noget energi. Han vil gerne have bolden. Han spiller den. Det, det synes jeg er lidt, man kan se ved Kasper Slot. Han er ikke så ude efter at få bolden mere, som han har været. Der er Jønsson i hvert fald ikke bange for at komme ind og sige, giv den til mig.、Øh, og slår de lette afleveringer. Jeg, jeg kunne sagtens se, at han spiller på, på midten mod FCK også. Altså i samme bane, så kan man måske også fremme. Her er jo en、uh, Daniel Olsen, ja, som jeg synes kommer ind med gejst energi, også som den der, du siger, kom, giv mig, jeg、ja. har bolden. Spiller med en brækketog i, i 80 minutter, men altså kæmper videre. Jeg siger, jeg sad lige bag、uh, spillerbænken der, og, og han sad med hovedet helt overbi og sad og skreg, da han fik den insprøjtning der、ja. i i fødden, og det var, det var simpelthen ikke rart at se på.、Uh, og så går han ind og så spiller han resten af kampen. Det er fanen med en brunerne.、Ja. Så lad os der håbe, at det ikke er er alt for slømt. Jeg har ikke、uh, rigtig fået læst op på det faktisk, men, jeg, men det var vel ikke toner ligesom. Nej, vi kommer faktisk、uh, til det senere, når vi skal runde、uh, FCK-kampen. Så nævner、okay. jeg lige、uh, de forskellige、uh, skader fra Aarhus Bold. Øhm, inden vi runder、øh, runder Anders、øh, kampen og ned og ladet af så vil jeg godt lige høre Anders ud fra tilskuers synspunkt hvad synes du så om om den slags fodbold A.G.F. de spiller sådan lige for tidligt jeg vidste godt at de taber kampen men men altså det er jo ret tydeligt at se hvad hvad oplegget til de fleste kampe ja, er. Det er det er ikke appellere、øh, til tilskuerne men trods mig måtte tage situationen i betragtning og sige det、er、måske det vi kan lige nu og så må vi agere derude efter, og det må tilskuerne øhm, lære at leve med. Nogle gange så skaber man også resultater uden at det er særligt kønt. Altså、ja. det tror jeg, alle der har fuldt hold.、Øh, Mourinho har været træner for for eksempel, de、øh, kan skrive under på. Altså så er fodbold desværre også. Det er ikke altid det køneste og flødteste fodbold der vinder.、Øh, nogle gange så kan det være en fordel at udelægge spillet.、Øh, det er så bare ødelagt、er、når det er grimme fodbold. Det taper. Jamen det er det. Altså, så så bliver det skueigt. Det er det. Men jeg、ja. tror stadig ikke de rykker noget. Og、jeg vil også gerne、øh, begrunde det, hvis vi skal gå videre til den snak jamen, eller skal vi rundt.、Øh... Det er nej, lad os bare tage den, fordi vi nu snakker vi jo nærmest omde på u-basis. Ja, men、øh, det kom lidt af, at jeg、øh, jeg hørte fodboldmagasinet,、øh, hvor jeg hørte Andreas Kravul var lidt efter AGF, hvor han sagde, jamen hvem skal score målende?、Øh, det kan han er ret i, men så kiggede jeg lige、øh, holdene igennem,、øh, og jeg synes AGF i forhold til dem, vi skal måle os med ned i, i bunden, så er der altså ikke så slemt igen. Vi har stadig scoret flere mål end Norsjælland der ligger over os. De ønsker scoremålene for FC Vestjylland. De har Dennis Sørensen, der har scoret fem. Så har de Thiago, der sidder ude og ikke kan finde formen. Han har scoret tre. Og Festersen, der har scoret tre. Så har vi Sønderjyske Beckmann, han har scoret fem mål. Selvom han er i god form lige nu. Og coachet, de har fået ind, han har kun scoret tre. Godt nok i syv kampe, så det kan være, at han kommer lidt efter det. Sådan kan man tage det. Hvis man kigger på Viborg, så har de kun Dalgaard, der har scoret mål. Så har de Stankhoft, der har lavet fem. Altså, AGF, det står sgu ikke så skidt til... Altså, Slott har scoret fem, lange Olsen og Ossi har scoret fire hver, så en Larsen enden han gik i styrke og scoret、uh, scoret seks. Altså det er lidt ligesom OB vores、uh, månede kommer fra en lang række spillere, og vi har så ikke lige den der Casper、uh, Kusk der lavet 11, men det er altså også topscoren for for det førende hold. Og han er han er, er lidt bedre til måneden spiller også.、Ja. Ja, Måneder de skal、være. nok komme. Altså vi har kampafgørne spillere i Slott og Danielson i sig har vist det. Ossi har vist det tidligere. Det eneste der mangler det er det noget tilslut ud. Altså Noget vilje og noget gejst også, synes jeg. Det synes jeg, at de hold, du nævner, det kommer de ind med på banen, og de tror på, og de kan få point med. Jeg synes, mange af RGF-spilleren, de går lidt dudnakket og er lidt slukket ind på banen, i stedet for at skyde brystet frem og sige, at nu kæmper vi for trøjen. Jeg er til dels enig. Øhm... Jeg ved godt, at det er sat på spidsen, men、ja. sådan, sådan oplever jeg det altså en gang imellem. Um, en anden ting der gør mig meget sådan lidt, ja, altså, jeg er sikker, det er jeg ikke sikker. Det har man aldrig sagt i GF fan. Men hvis man kigger på slutprogrammene så synes jeg i GF har har det nemmeste. Plus vi har de her tre、uh, kampe som bliver meget afgørende mod、uh, Viborg overude, mod Vestjyllanden、er、ude og mod、uh, Synderjuske hjemme. Kan vi få seks、uh, point i de kampe? Det、er、skal、sikker. du gemme lidt til senere, for det kommer. Okay. Det, <laughs> det skal vi nemlig snakke om lige om lidt.、Um, Okay, jamen så gemmer vi den, fordi at,、øh, jeg synes, det ser godt ud for i eftermiddag, når man kigger på, hvem de andre møder. Så tager vi lige en breaker. Ja, fordi inden vi går videre til at snakke om favoritspillere, så,、øh, så napper vi lige en omgang、øh, diverse nyheder.、Øh. AFs to ungdomshold, de spillede begge mod Vejle her i Jundstads, og、øh, både for u17 og u19 holdet blev det tyvergjort begge kampe endte så godt i det. U17 ligger i øjeblikket på en sjette plac i deres liga, mens u19 ligger nummer 11. Hvad,、øh, hvad synes du om resultatet i Vejle og, og stillingen i de to ungdomsligaer, fordi de lager det specielt godt for fremtiden på AFs første hold. Altså de spillere der spiller på de her hold, at de alligevel ligger kun ligger nummer seks og nummer 11. Jeg vil sige, at lige i år har jeg ikke fulgt、øh, specielt meget med i ungdomsrækkerne. Det plejer jeg at gøre. Øhm, man kan sige, at for uge 19, der har de fået、øh, Markus Solberghed op. Og... Man skal ikke rigtig...、Øh, de der placeringer i de rækker der, altså, der tror jeg mere, at du skal kigge på udviklingen, får de、øh, lagt nogle kompetencer til, så om de bliver nummer... Det er selvfølgelig rart at vinde noget, og det giver noget vindermentalitet, men om du bliver nummer 10 eller 6, det tror jeg ikke har så stor betydning. Egentlig. Men nej, det er da rigtigt. Jeg kan heller ikke lige umiddelbart huske et par store spillere, der er sådan, at de næste til. Så der er Solberg, ikke? Og så er der Ori. Ori Sivertsson, ja. Og hvem der så ellers er, det er sgu lidt svært. Der er Thomas Halskjær selvfølgelig, der er blevet rykket op også, ikke? Jeg må også lidt være der svaret skyldig her. Jeg har heller ikke fulgt så meget med, som jeg har gjort. Og det hænger måske sammen med, at der ikke kommer så mange talenter op mere, der er spændende, og som... den almindelige tilskuer for for kendskab til. Men men det er egentlig også derovheden. Er det er det ikke et problem, at man ikke fokuserer mere på på talentudviklingen? Man fokuserer meget på talentudviklingen. Og du、er、sindsygt. Men de har sådan hele det her talentnetværk i gang i hele Østjylland og har virkelig fået et samarbejde med de her klubber. Det er måske ikke man har set hele frugten af det nu. Og der vil jo altid være de her overgangen, hvor der bare hvor der er lidt magert. Og det tror jeg、er、ikke F i er ind i nu. Men jeg、ja, er så helt sikkert at talentarbejdet det falder ikke noget. Jeg læste inden på morgen og klopp, da en eller anden der havde skrevet, at Casper、øh, Bugge skulle skydes. Nu er det han skyld. Altså nu er nu har man fyret træneren og sportschefen er stået for skuddet, men nu skal talentchefen også lige have have en tur, at, at, at han ødelægger EF-fenden fra. Jeg synes der kommer nogle gode spillere op gennem tiden、øh, og, og mange spillere på førstehalde der kommer ned fra EF-rækker. Det skal nok komme, det er jeg ikke så bekymret for. Jeg tror ikke AGF gør det dårligere end, end dem, vi sammenligner os med. Vi kan lige for, for god ordens skyld nævne, at、øh, de to, to AGF-målscorer, det var, som vi snakkede om, Årje、øh, Sigurd Øhmarsson, tror jeg han hedder.、Ja. Og, øh, og for U17-holdet, der var det Mathias Bunde, der、er、jo et spiller på landsholdet. Ja. Ja. Som、øh, har scoret et par gode langskudsmål,、det、tror jeg egentlig, AGF har lagt nogle videoer om noget. Jamen, så følger du lidt med alligevel. Jeg følger lidt med alligevel.、Ja. Men、øh, du var inde på det før, Kasper. Lad os lige runde、øh, AGF's første hold og deres slutprogram i Superligaen. På søndag、øh, møder de、øh, AGF FC København, og derefter venter følgende kampe. FC Midtjylland hjemme, Brøndby hjemme, Viborg ude, OB hjemme, FC Vestjælland ude, Sønderjysk hjemme, og så slutter vi af med OB på udebane. Ej, den er ikke rar. <laughs> der noget i graven? Nej. Udover at OB-kampen den ikke er specielt råd, så er der der er altså 21 point og hændt i Superliga-slutsporden. Hvor mange af de 21 tror I realistisk, at AIF de kan få i posen? <clears throat> Anders? Det, det er et godt spørgsmål. Jeg hæfter mig så til fire kampe, du siger mod、øh, Vestjylland, Viborg, Sønderjyskøbing. Det er fire hold, der ligger lige omkring os, og det er nok der, vi privat、øh, skal hænde vores point. Det er også fire kampe i træk. Det er det. Så der skal vi sætte på at vi rammer en stem og kan vi hive. Sex、er, point.、Ikke? Ja, seks til otte point måske. Så så synes jeg ikke, at det ser helt så skidt ud. Problemet er, at de andre også får point. Det gør de, det ved vi. De spiller uagjort, så henter de nu sandsynligvis sejret eller et andet sted, og så kan vi blive ved. Så vi er nødt til at få nogle point og. Det er derfor det、er、vigtigste. Der er i hvert fald ikke at tabe de hergamme.、Ja. Altså det bliver alt lageørne. Og kamp mod Viborg ude,、øh, Vestsjælland ude,、øh, Sønderjyskøvem. De må få alt de værden ikke tabes. Altså og helsvendens, selvfølgelig. Det bliver alt lageørne. Så vi ender på seks til otte point ud af en og tyve. Ja. Ej, det er også optimistisk ikke, men, men jeg tror seks <laughs>、ja, point. Seks point så rykker de ikke noget. Når jeg når jeg sidder og regner lidt på det, hvis man kigger på hvem hvem de andre møder, så så tror jeg seks point der nok. Det er bare ikke mange ud af otte kampe. Det er ikke mange. Det... Men nej, for det lyder nemlig ikke specielt imponerende. Nej,、er、jeg, det er, det er men hvor、ikke. skal Sønderjyske og Vestsjælland lige have en sejr op?、Ja. FCK. Vær, hvis vi tager Vestsjælland, så har de FCK hjemme, OB, Brøndby, Midtjylland, AB. Ja, den lyder heller ikke rigtigt.、Ja. Der ser jeg ikke. Måske et, et heldigt sejre mod Randers, ikke? Og et heldigt pointe et andet sted. Hvis Men... man kigger på Sønderjyske, så har de så de, jeg glæder mig lidt den første. De møder Sønderjyske. Den, det bliver også en vigtig kamme. Den spiller de i、er、Nordjylland. Den er jo også vigtig for os. Den er også vigtig for os. Men、øh, Sønderjyske ud over den, så har de Brøndby, Nordjylland, Randers,、øh, vigtig kamme igen mod Viborg. Og så har de også, og så har de Midtjylland i den sidste. Det、er、heller ikke specielt,、er uh, specielt attraktive, <laughs> oplyftende.、Uh, og vi børre det、er、ikke bedre. De har også på、uh, FCK, Esbjerg, Midtjylland og OB、uh, og Randers. Så jeg synes det ser fornuftigt ud, hvis AIF de kan spille lige op med、uh, med dem vi <laughs> konkurrerer med i bunden og, og helt tage、uh, to sejre. Var, Så er den sikret. <laughs> Så er den lukket. Den vi lukker den her på en garanti. Nu skal vi tilbage til den 8. maj 1994, og det her det er et citat, jeg lige læser op. Martin er nok bedst på den offensive midtbane, men kan også bruges som angriber. Han er en meget lovende spiller, og efter at have scoret fem mål i de tre seneste kampe på Danmarkserieholdet, må det være ham, der står for tur. Ordene er tidligere AGF-træner Peter Rudbæks, og det er taget fra en optaktsartikel til en udkamp mod Silkeborg IF. Den handler om Martin Jørgensens debutkamp. Og, og selv sammen med Martin Jørgensen, han rundede mod FC Nordsjælland 200 kampe for AGF's første hold. Og i anledning af Martin Jørgensens、øh, flotte milepæler og AGF.dk's afstemning, hvor tilhængerne af det ægte byens hold, har mulighed for at sætte deres all-time favorithold, så har jeg bedt、øh, ugens panel, Anders og Kasper, samle deres favoritspillere gennem tiden. Og vi kaster os bare direkte ud i det. Lad os starte med målemandsposten. Vi skal lige、øh, have en lille rettelse, for det er AGF selv, der har,、øh, der har lavet den her...、Øh... med at sætte de、er、i gang med også det her, de、er、begynder noget på Facebook med at smide, smide gamle billeder ud,、øh, minderne salés røde kalderne. Så det, det er EGF-konkurrence, som vi bare får det videre på EGF'en. Nu sagde jeg også EGF.dk. Så Einstein,、øh, <laughs> du tager den bare her. Det er her, helt ordentlig. Anders, hvem har du valgt til at stå på mål for alle tideres bedste EGF-hold? Og selvfølgelig vil jeg også gerne høre hvorfor. Jamen、øh, jeg vil først starte med at sige, at、øh, det er måske ikke de aller bedste spillere, jeg har sat、øh, på mit hold. Det er måske de mere spillere, der har gjort et indtryk på mig, og som jeg har haft det.、Øh, et、øh, et forhold til på en eller anden så kan jeg næsten、måde. næsten allerede gætte, at Jimmy Højer han spiller、øh, spiller bag. <laughs> Nej, jeg har aldrig ladet bakkerne på mit hold dog. Men øhm, hvis du tager kassen, så øhm, så synes jeg ikke det er tilkommende med Lars Winfelt. Han er han er en lækker dejlig smuk mand. Og en målmand, jeg kan huske, og det er også vigtigt for mit hold, at det er spillet, jeg kan huske, og jeg har set præstere på banen. Sådan bliver det selvfølgelig altid.、Ja. At, at der er jo ingen af os, der, der kender holdet fra 20'erne og 30'erne、er、og 50'erne, hvor de vandt mesterskaber, så, så det må blive så subjektivt. Nej, og Henrik Fromm kender vi jo nærmest kun fra YouTube, men、ja, det er ikke sådan et legendariske klip,、ja. hvor han lige sætter tyk gummide på,、ja. øh, på stolpen. Men, men jeg er uenig.、Øh, Windfeldt, han, han gjorde det godt, og han stod også på det der fantastiske 96-hold, da jeg også、øh, var derude, begyndte at komme derude rigtig meget. Jeg træde Truls Rasmussen, som var målvanderen sidst vi vandt mesterskabet i 64 og stod 400 kampe for GF. Det synes jeg også. Det har jeg også i min overvejelse. Der har jeg virkelig taget nogle nogle klubmander også. Det synes jeg det er vigtig højde i min verden, at man og det er selvfølgelig ikke så meget mere end en mand som andres kugle, at man bliver et helt liv i den samme klub. I mine øjne der er det også en kvalitet. Ja, Troels、øh, Rasmussen, han spillede 237 ligakampe i træk. I træk, ja. Men når man så samtidig står på, og spiller、øh, på så høj kvalitet, har man også med på landshållet.、Øh, det synes jeg, det er, det er virkelig flot. Han er jo også den mest scorende AGF-målmand. <laughs> han scorede jo fem mål. Ja, det,、er、jo, det var Troels. Det er pænt. Så vi ender på、øh, Troels Rasmussen og Lars Winfeldt.、Er ja. Som hvor de selv battle om, hvem der skal sidde på ringerne. <laughs> ja, det er pænt. Uh, Lars Winfeld, der ude blev kåtet til årets målmand i 1995, tror jeg. Og siden blev、uh, AGF-direktør. Også det og, ned, og gik ned med stress.、Uh, det, er、det kan ikke forstå, jeg ikke forstå. Jeg kan ikke se, at jeg har gjort det noget.、Er、det er jo garanteret et hårdt job.、Uh, nå, lad os komme videre. Forsvar. Anders Solle. Ja, men、uh, for at få plads til mine mange midtbannede spillerer, så har、er、jeg så noget med <laughs> at spille tre forsvarer. Det, er、øhm, rent, det gjorde de også rent, i storhedsperioden. Det er, det. det er jo rent spanske tilstanden. Det er det, øhm, og det er et hårdt slående forsvar, jeg har valgt at stille op med, med Torben Piknik. Lægeren Andresen og Anders Kure, det er tre mand, der står for hård fight. Øhm, de har vinderinstinkt, og så, så slår man sig på dem. Øhm, til og med synes jeg, at det er nogle OK fodboldspillere, der, der også kan bidrage frem ad banen, hvis det skulle blive, blive tilfældet. Toppen piken, ikke han skudte jo også nogle mål. Det er det. Jeg tror han skudte ni støkker eller sådan noget. Sålig skal vende, at、er、der, der er ingen også derinde i, at Anders skuer er en fantastisk forsppiller. Han har i hvert fald noget indstilling. En af de ting man ser, jeg synes man har lagt mærke til i den her sæson også、øh, også mod Randers, det er at modstanderne er meget opmærksomme på, at skuer han godt må få bolden i forsvaret. Jeg synes alt for tit at bolden den under hans skuer der så skal slå en lang bold op, og det er altså forskillende, at、øh, vi vinder den bold eller anden bolden.、Øh. og jeg synes heller ikke, selvom Kuga har været god, så synes jeg heller ikke at der bliver plads til ham i, i, en, i en elve over, over de bedste jeg gik før. Måske det er ikke det ikke de bedste elve, det sagde jeg også. Det,、ja. det er de elve der har sat et indtryk på mig. Og der, ja, der synes jeg at. Har det,、er er det, er、det nok også alle andre? Har det nok også alle andre spiller ja, lidt ja. ind? Casper, du er jo alles præsident i dag. Ja,、øh, Hvem har du、øh, fundet på? At... Jeg har sådan lidt en skæv fire, men、øh, hvis du spiller med stampe som sweeper. Det synes jeg også, det taler for sig selv. Ja, selvfølgelig. I 444 kampe, det, og med til at vinde mesterskab i 80. Øhm, og så、øh, kan vi ligge med tre markeringsspillere i、øh, Bent Vagtmann, Jan Halver Halvorsen og Torben Piknik selvfølgelig. Vagtmann også, 408 kampe、øh, kun i AGF med i 86. Torben Piknik var helt fantastisk også, da jeg begyndte at komme på stadion. Øhm, også en, der, der kæmpede. Jan Halvor er også en、øh, helt fantastisk、øh, indstilling. Ja, han spillede jo i øvrigt kun i klubben i tre år, ja, så han har jo virkelig gjort et indtryk og også det, på mange andre end dig. Det synes jeg også var svært, da vi skulle sætte det her hold, fordi hvor、øh, lang tid har de været i klubben? Hvad, hvornår spillede de i klubben? Hvad, hvad skete der med klubben på det her tidspunkt? Og der er for eksempel ikke、øh, i min blevet plads til Lian Andreasen, så,、øh, mm. selvom han har、er、råd på bænken, men selvom han er jo en fantastisk spillere, så、øh, spillede han i klubben på et tidspunkt, hvor vi spillede om 8.10. pladsen. Øh, vi rykker så godt nok ned, at han skiftet, men、øh, jeg synes ikke, han har haft lige så meget、øh, afgørende indflydelse som nogle af de spillere jeg har set på noget. Hvad med hvad med en mand som Kjent Nielsen? Nu går der jo, nu, banrørene snakker om, han måske skal være træner i AKF、øh, og vende hjem igen. Hvad med en mand som ham? Altså han han vandt EM gul i 92. Ja.、Yeah. Yeah. Ja, jeg kunne til at huske ham.、Øh, Huset jeg på på banen i AKF. Det er jeg trods alt også. Øhm, er det men, rigtigt? Ja. Men、øh, jeg synes jeg synes ikke der er plads til ham lige、øh, og jeg har han der fire i baggrunden. No. Jamen det var så、øh, forsvaret. Men skal vi køre det nævne eller hvad? Jeg、ja, har sprungen over. Jeg har sprungen over. Men、øh, til de interesserede så kan det nævnes at jeg engang for nogle år siden skrev et indlæg i,、øh, i et optagsmagasin hvor der der står min all-time favorit. Så må vi selv lige. Så må vi selv lige <laughs>、øh, hjemme og lede. Så er der også hjemme at arbejde hjem i skabet. Ja, ja.、Øh, midtbanen. Det er en lang aften på Google. Ja, ja. vel noget. Jeg har den liggende på min computer. Du kan bare få den. Så derdan.、Øh, midtbanen. Vi ligger den op på på AF fanen. Det gør、øh, det er, er der, det vi gør. Med,、øh, hvor man også selv kan gå ind og skrive sit, der der kan vi lægge din anden. Det er der, det vi gør. Anders Holle, midtbanen. Ja. Øhm, de spiller måske lidt uden af positionen under spillerne, men det er for at få plads til dem. <laughs> Et et defensivt midtbaneranker i、øh, Stig Tøfting. Han han får jeg brug for på min hold, fordi at、øh, resten af midtbanen, det består af udprægede offensivsspillere. Til venstre har jeg lagt、øh, Boyan Georgits, så har jeg midt på、øh, Thomas Maksakiewicz. Undskyld <laughs> undskyld at det ligget、øh, kammer over her i studiet. Men、ja, det er det. Men det, det, det er noget. Altså Thomas Maksakiewicz inde midt på Martin Jørgensen lidt ud til højre, og så foran dem、øh, Tobias Gran. Martin Jørgensen kan jeg forstå. De andre er du nødt til at forklare. Det er i hvert fald at holde der for for sat hårde. Det gør det i hvert fald, og de kommer til at spille noget prægende offensiv fodbold. Det er helt sikkert. Jamen Sti Tøfting synes jeg var en fantastisk uh, inspirationskilde, uh, en mand der dækkede det mest af banen、uh, og noget langt i sin karriere. Ja spillede faktisk i A. G. F. over over fire perioder. Ja. Ja、er、helt enig. Jeg har ham også på min. Ja. Han synes jeg der skal være plads til. Så så har vi så Kevits. Han, han stjal bare mit hjerte. Han, han var en fantastisk fodboldspiller. Han havde et kæmpe talent, men、øh, det hele blev bare udlagt af en masse skader. Men, men det, synes, blev ikke, det blev jo ikke rigtig forløst. Det gjorde、altså. det ikke på nogen måde, nej. Og det, det var skaderne meget skyldige.、Øh, men han viste i glemt, hvad han egentlig stod for.、Ja. Og så var der lejesvennen på en Georgiets.、Øh, han, han kunne have sådan nogle tricks, synes jeg.、Øh, som en, stadig、uh, tweeter lidt til, til AGF-fans、ja, en gang imellem på, på Twitter. En,、øh, en showspiller,、øh, som jeg synes holdt et utroligt højt niveau. Ja. altså selvfølgelig Tobias Gran, <laughs> lidt en bad boy, det men, må man、øh, sige. men igen der, der synes jeg at det man kan så karakterisere ham ved det er at han havde et højt topniveau og han var han var kampaggerne når når han gav selvfølgelig. Jeg synes han havde、øh, en god periode i A.F.、Ja. men over hvis man kigger over hele hans hans tid i A.F. så synes jeg ikke der er nok der、er、beretninger til midthold i hvert fald. Han har bare ligeså kvar lidt til, de de lidt skæve typer og går rent ind hos mig. Æh,、er、folk der kalder deres kalder sin søn for Anakin. <laughs> ja det er for sigt. Ja. Masuk Masukewicz, nu hvor vi nu lige har fat i ham, han spillede for A.G.F.'s andet hold i tilbage i 2010, hvor <laughs>、ja. efter efter han、øh, ikke rigtig、øh, formodet at spille så meget fodbold hjem i、øh, hjem i Polen.、Ja. Jeg håber på at se ham igen、er、igen opstanden, men det skete ikke. Han røggedes svarer aldrig op. Nej. Nå, Casper, din ja. tur. Jamen,、øh, jeg synes ikke man kan komme uden om, selvom jeg aldrig har set manden spille fodbold. Men、øh, med riderne taler for sig selv.、Øh, 410 kampe var spillet for AF, for han var 17 til 38 år. Vandt、øh, fire DM og tre pokaler. Ønne ide var han、øh, direktionssekretær på CS-bruggerierne. Det gik jeg lige indtager ekstra i min bog.、Øh, O'Rau Jensen. Ja.、Øh, og hvor han spillede det er jeg faktisk ikke engang klar over. Jeg har sået ham ud på en højere fløj. på en træmandsmadbanen, så har jeg også de tøfting, fordi at、øh, jeg kan godt lide den her balancerspiller, jeg kan godt lide、øh, spillere der går ind med en tænning, som kan ri rive resten af holdet、ja. med, spillere som、øh, tøfting og Brindstein selv ikke og Graversen og、øh, Joey Barton bare for at tage en anden、øh, langkudspiller ikke, men man spiller som man som holdet ved, de kan stole på. Han går i hvert fald altid forst, han er i hvert fald altid døm med støvlerne på. Jeg kan godt lidt andre indstillinger og når man kigger på de tøfting så havde han faktisk en en ret god teknik oveni. Han、øh, lagde nogle、øh, gode bolde. Han, han slog nogle gode hjørnesparker. Han, han var faktisk en god spiller også. Altså、kan、han、lide. havde bag et del.、Øh, og så har jeg Martin Jørgensen ude i den anden side、øh, taler også. At, at han har måske ikke haft、uh, top med sin karriere i A.F. men han、uh, Han er vokset op i AGF, han er kommet hjem til AGF, han har、er、da spillet over 100 landskampe.、Øh, en helt fantastisk spillere. Og spillere stadigvæk, det synes jeg også er, er utroligt. Og så var, kunne der være blevet plads til, til lægeren? Jeg har så valgt tre indgriber i stedet for, det kan vi lige snakke om, når vi kommer til det.、Øh, jeg vil også gerne have lægeren på holdet, men、øh, det er der ikke blevet plads til. Ej, det er lidt en ærgerlig mand at være nødt til at skubbe ud på bænken, ikke? <laughs>、ja. Øh, du nævner selv Orof Jensen, han er jo... Han er jo for mange også dem der ikke、øh, og selv inklusive derfor for unge til at kunne huske ham altså han døde jo desværre i juni 2009 fire fire år gammel han spillede jo også håndbold på AFG、øh, divisionssold og、øh, da den gang man kunne det hele og spillede landskampe og han havde faktisk、øh, fået tilbud fra flere udenlandske klubber blandt andet Coventry、øh, og Bologna men、øh, sagde pænt nej tak, fordi at han ikke ville ødelægge sin karriere på Sears-bryggerierne. Det er fantastisk. Det er da en rigtig Aarhus-dreng. Det er det. Sears tilbage på tråden. Hvis、Enig. du lytter med. Kan du se. <laughs> Jørgen Klinge. Åroh Jensen. Ikke Jørgen Klinge. Blev øh, også øh, som den allerførste kåret til årets pokalfighter. I、øh, 1955 efter AGF de vandt 4-0 over、øh, Aalborg Schang. Nå. Nok om Åroh. Vi skal til dem der score mål. Angriberne. Yeah. Lad os starte med dig igen, Anders. Og den her、to. gang, der er du nødt til at komme med nogle lidt længere forklaringer. Det der med, at de har et lækkert hår, det holder altså ikke. <laughs> Jamen, det er jo appellerende. Men angriber, de skal score mål, og jeg har valgt to, der har skået rigtig mange mål、øh, for AGF. Øhm, jeg har taget Peter Gravlund og, øhm, og den kære nordmand,、øh, Flo. Øhm, jeg, jeg synes bare, at de taler for sig selv. De to de, de skal være på et all-time AGF-hold, fordi at de, de stod, og de står for meget af det. Jeg kan huske, at de holdt. de stod for de de var en kæmpe personlighed på banen og så leverede de næsten altid de kampene. Gravlund han ja han har、er、han har、er、fået ligende status og Hubert Fløe、øh, han var jo en granit、øh, ja. god på lovet og det var en fornøjelse. Jeg har også Hubert Fløe og Peter Gravlund. Hubert、øh, Fløe var jeg i tvivl om han har kun spillet、øh, var det、er, en 45 eller 90 kampe eller sådan noget. Ja, han 9, spillede 59 kampe, faktisk 59, kun, ja, og han scorede 27、ja. mål. Og det er måske ikke helt nok til at komme på et, et all-time hold,、øh, men han gjorde også bare et kæmpe indtryk på mig、øh, dengang. Og han, den der duo, han havde med Tårninger, hvor, hvor han, var, han var virkelig granitblokken, og han kunne lægge bolden af, og han kunne score selv også. Men det var virkelig også grunden til, at Tårninger scorede så meget.、Øh, det var helt fantastisk. Ja. Så selvfølgelig jo han skal være på, og så må læreren på bænken. Og jeg havde lidt den samme overvejelse med Aaron Johansson, fordi、ja. jeg synes faktisk sådan i nyere tid siden 96 så har vi haft to store angrebere. Det er、ah, nu kommer jeg i problemer med Søren, men så går også jeg sige øh, øh, Søren Larsen. Søren Larsen. <laughs> men, men Peter Gravlund ikke og Arne der bare、øh, virkelig exploderet og som efterfølgende også har vist at han virkelig har klært den.、Ja. Øhm, ja han den... han scorede jo mål som jeg, jeg ved ikke hvad i AS Atalanta jo købte ham alt for billigt. Men jeg synes alligevel ikke jeg kunne komme uden om、uh, Lars Lundkrist som blev、uh, topskoer i seks af firet med fjorten mål og scorede over 100 mål for ACF.、Uh, det taler også for sig selv. Det må man sige han spillede 240 kampe. Det er、ja. uh, det er ret godt klaret for en angriber. Det, det er jo typisk angriberen der bliver solgt ikke fordi det er、ja. dem der bliver lagt mærke til når de score mål. Men hvis vi lige、øh... så efterfølgerne har stået for noget pensvinefodbold ude i Brabrand, hvor, hvor jeg er blevet funket ud,、øh, der jeg var praktikant på stiften og se nogle forfærdelige gamle, <laughs> det er sådan en helt anden sag. Hvis vi nu lige kigger på,、øh, vi nævnte jo den her、øh, afstemning, som、øh, AFDK de her、øh, de har sat i værk, AFDK ikke AFDNK,、øh, de har lavet en、øh, liste over nominerede. Altså der er jo også en navne okay, på. Hvordan har jeg simpelthen glemt den? Det er、øh, fyrelys. hvordan vi hivet lige vi hivet、er、det svært hurtigt flo ud er det Tom bunde det er ikke Tom bunde sætens det er Jan Bartram det er næsten、øh, lige så godt han spiller på ud i seks og fire og det seks og halvfemshold der som jeg også begyndte at følge rigtig meget begyndte lidt før men også en fantastisk spiller、øh, bare det at man er med på det der seks -er、og fire sådan et hold hvor, hvor dans footballen virkelig begynder at brillere det taler også om hans klasse altså han skal være med、øh, Så for hvad var, vi sætter ham ud,、øh, ham ud på en flyg og så jørgsten på den offensivtøfting på den defensivt og så en、øh, tomand med graver under lundkærst. Ja det er jo nærmest den hold der vil kunne、øh, der vil kunne、øh, slå FC København i parken på søndag. Det kan de.、Øh, men hvis vi nu lige vender tilbage til de her.、Øh, Sikker der var så mange døde. <laughs> det, det kan man selvfølgelig sige. Orr、oh, han får svært ved at sætte sig igennem i hvert fald.、Ja. Øh, lad os vende tilbage til de her nominerede angrebere. Jeg nævner lige nogle af dem og så.、Øh, Hvis I kan huske dem, så kan I måske kan I lige fortælle lidt om jeges forhold til dem.、Øh, nu skal jeg lige se her. John Jensen kan I nok ikke huske, men kender I noget til ham?、Uh, Husk forbi. 167 kampe og 100 mål i perioden 1955 til 1963 og spillet også på landsalget. Så、er、der、uh, min personlige favorit, ex-slagtør Jensen. <laughs> 201 kampe og, eller 201 kampe. og、øh, 94 mål i perioden 1954 til、er、62 spillede også på landshålet. Så du er dem der skudte målene i, tilbage da, da mesterskaberne i 50'erne kom i hunde? Ja lige præcis. Slagt der Jensen og John Jensen og gå ned til Kjeldbjerg sågar. Han spillede nemlig på guldhålet i både og 56 og 66, hvor de jo vandt、øh, back to back mesterskaber som det hedder på、øh, sådan et moderne sprog som engelsk. Vi har selvfølgelig vi har snakket om、øh, turneringer. Øh, som også godt kubli nominerede. Han sidder også på min bænk. Ja, helt、øh, klart. Han var en vigtig spiller i den periode, hvor、øh, den hun nævnte, hvor han gav op og scorede tre tre. Og altså det var det var en fantastisk periode,、øh, dejlig tid at være A.F.、Øh, til herhjemme på og、ja. turneringer. Han var jo altså、ja. han var fantastisk. Der er også en mand vi glemmer, altså det vi så egentlig、er、om vi aldrig får、er、få、øh, ungen til at kunne huske Flemming Povelsen. Ja. Var han var han i A.F. for kort tid til at gøre indtryk eller hvad? Han spillede 41 kampe, scorede 17 mål i 54 til 64. Ja, han er for kort tid til i hvert fald at komme på et allstarhold synes jeg. Personligt har jeg ikke noget forhold til det for der var jeg ikke født. Da han ræn rundt og trådte, så jeg har lidt svært ved at sætte ham på et hold. Men han slog igen i A.F. Tror、Også、jeg. Og så blev han、Også、solgt. Og så blev han solgt. Ja, ja det var、er、altså det er jo sådan en、øh, arren historie at man ikke kan holde på. Skal vi lige holde på ham? Så havde det nok gået lidt bedre der i, i, i slut 80'erne. Nå, men jeg håber også, I har kigget lidt på de forskellige trænere, der har været i AGF.、Al、personligt så er jeg tilbøjelig til at vælge Giza Toldi, der i hvert fald er den mest vindende træner i AGF, med hele tre mesterskaber i den bedste danske række og tre sejre i pokalfinalen. Tilbage i 1954 kom han til AGF fra OB, men forlod klubben i 1956, vidst nok på grund af noget med nogle uoverensstemmelser. Men i 1960 kom han så tilbage og vandt mesterskabet samme sæson, og så var han træner i fire år. Hvem, hvem har I valgt? Rudbeck. Som assistent for Poul Hansen. <laughs> <laughs> er det, der, der er du simpelthen nødt til at forklare dig igen, Anders. Poul Hansen, der køber ikke det her noget med lækkert hår at gøre. Nej, det har han altså bestemt heller ikke. Det er ikke sangen. Ja, men han er en luen mand. Jeg synes, at han har nogle fantastiske fodboldidéer. Han, han fik mange pointe i AGF. Han, han gjorde faktisk et rigtig godt stykke arbejde. Han så rager uklaret. Det er så, hvad der sker. Men、øh, jeg, jeg er stor fan af manden, og jeg ønsker ham alt det bedste, og han må gerne komme tilbage og overtage tøjlerne. Det vil jeg ikke have noget imod. Jeg er faktisk enig i, at Poland er en af de bedre trænerer、øh, i går aftes. Men jeg, man kan ikke komme uden om manden, der kan bære en campinghabit, som ingen anden. Og aviator solbriller for Rayban. Det er simpelthen fantastisk. And、oh, that's man, life. Ja. ja, men det er det、er、fantastiske. Og der ligger noget. Gå ind på YouTube og se på Peter Udebeck. Det er ja, han skaffede resultater. Han skaffede resultater, og han. Jamen, jeg kan næsten ikke sidde over på det. Han er han er træner for medal. Check. Det var AGF-fanden, FMs bud på et all-time favorit AGF-hold. Men herfra skal lyde en opfordring til at gå ind på Twitter og sende os jeres favorit-hold. Og det kan I gøre ved at skrive til vores Twitter-handle, AGF-fan-FM. Ja, der skal jeg lige beklage dig, der var et stik, der faldt ud af min computer.、Øh... Men inden, inden vi går videre, Jonsson, må ja, jeg ikke lige jo, dvæle、inden. lidt ved den her snak om、uh, cheftræner. Gør det. Der har også været lidt snak om, hvem er træner i næste sæson, og bliver der hævet nogen ind til at eksistere fredvær og så videre. Ja, det snakkede vi også om i sidste uge. Ja,、øh, og der er blevet nævnt nogle navne、uh, lige nu, hvor AGF er så hårdt ramt på selvtilliden, og hvor tilskuere, det kunne vi også godt have snakket om i dag, hvor tilskuerne virkelig går og mukker og... Hvis så G frukker ned, altså så、er、der mange der der siger nu det er altså nok. Det, det, snakker, vi, nok det snakker vi om i sidste uge med、ja. blandt andet Søren Højlund, Karlsøn, Søn pille. <laughs> det er jo vigtigt at der bliver sendt et signal med den træner man ansetter.、Øh, der bliver nok ansett en anden også hvis Fredberg han、øh, han redder holdet, hvilket jeg tror han gør. Så kommer der nok en. Jeg jeg tror det er meget vigtigt at sende et signal、øh, og for mig der er Johnny Mølby ikke et signal om at man、mm. har ambitioner. Ene. Øh, og lige nu tyder det på, at det er lidt af det, de har tænkt på. Det er i hvert fald lidt af den der, der er varmest, ikke?、Øh, og det tror jeg bare、øh, er sindsygt vigtigt og noget de skal tænke over. Jamen, vælger de en mand som Johnny Mølby, så får de ikke det der boost,、øh, som de får, da, da de har for eksempel ansat、øh, hvad hedder Peter Sørensen. Det kan jeg huske. Der var en masse optimist. Det var trænertalent. Og nu skal der noget mere til. Og har gjort det godt i Fredrikstad. Ja, ja. Nu skal der noget mere til.、Øh, ja, og Mølby hvad har han gjort? Han har、er、røgget ned med Horsens og、ja. ført dem til en overblikkelig anden tredje placering i første division.、Ja. Det er ikke prægende. Jeg synes selvfølgelig han står for en særlig køn omkring fodbold. Ja, nej, jeg, jeg tror os det her med.、Øh, jeg har tid diskuteret med folk, jamen har, har de for meget. Hvem bestemmer egentlig derude、ja. og har bestemmer Brandstein for meget eller bestemmer han ikke nok eller hvem lægger linjen og nu så, så man, da Fredberg kom ind, jamen så var det en anden opstilling der skulle spilles. Altså. Jeg synes, de burde lægge sig fast på, jamen, det er sådan her, vi spiller i AGF.、Øh, det er den her, måske ikke taktik, altså, man, der skal være plads til, at man kan rykke rundt, men det er den her måde, vi gerne vil spille på. Det er måske offensivt, det skal i hvert fald ikke være pindsvind i fodbold. Et eller andet, i hvert fald bare lægge sig fast på det, så der er en rød tråd, som,、øh, som nye trænere og spillere kan forholde sig til, så det ikke bliver skiftet hver gang, der bliver skiftet en træner. Nu har vi haft Peter Sørensen i, i, i lang tid, ikke? Men, men før det, altså, har vi rimelig tit skiftet trænere. der bliver nødt til at være en eller anden、øh, linje fra klubben side, der siger, jamen det er sådan her, vi vil spille fodbold der i A. G. F. og det må du som træner forholde dig til. så må du komme og lægge dine egne ideer ovenpå, men der er en、øh, en stamme af ideer her, som som du skal bygge videre på.、Øh. Det var de ord du fik. Det var de. Okay. <laughs> på,、øh... jamen, jeg, fik, jeg har også ideer til hvem det kunne være. Jamen så lad os lige høre dem. Så、øh... nu skal jeg skulle lige finde dem. Ja men der er selvfølgelig Kjeld Nielsen, som alle snakker om、øh, og Vike Horst, så、er、nogle typer. Øh, men jeg ser helt der kommer en ude fra、øh, en udlænding. En udlænding. Hvem kunne det være?、Øh, ikke at, jamen jeg har faktisk ikke nogen og det, det er jo også let at sige.、Ikke? Der skal bare komme en udlænding. En som har et CV、øh, der, der berettiger,、øh, at han kommer.、Øh, og jeg synes godt de må måske bruge en lidt større del af beskyttet på, på en træner, der kan komme ind med noget erfaring og som har været vant til at vende、øh, i forhold til sådan nogen som Mølbjerg i hvert fald. Det var lidt det, man gjorde dengang med Åkeby. Det fungerede så bare ikke rigtigt.、Mm. Øhm, men det var da i hvert fald en træner, der kom og havde succes,、øh, da han kom. Inden han kom. <laughs> det var ordene. Det var det sidste. Godt, Kasper. På、øh, søndag skal AGF spille en på papiret svær udkamp mod、øh, løverne fra FC København. Og AGF har i、øh, den her sæson haft、øh, ret god snor i de lidt tamme dyr. Og de to seneste opgør er således endt uafgjort.、Øh, vinder AGF på søndag? Nej, nej. Det var nemt.、Øh, Johan Ledrup Bjørndal har sagt følgende ord til A.F.D.K. Det er en svær kamp der vender. Det kan måske være godt, for vi kan ikke kalkulere med point i sådan en kamp. På den måde har vi sådan set ikke noget at tage. Vi ved, at vi møder et godt hold, men der er altid muligheder. Vi skal sørge for at gøre det svært for F.C.K. og vi kommer til at kæmpe for at udnytte mulighederne for at få point. Hvem skal skaffe de her point til A.F. Øh, dem,、hvis、vi nævnte før. Slotts, vi... Oki Siagra, Stan Jonsen, hvis han spiller. Daniel, ja, ja det, han er stadigvæk på,、øh, på standby, om、ja. man så må sige. Marco Solberg! Lange, <laughs> ja, ej. Han starter ikke i pakken, det vil jeg næsten gerne karakterere. Ej, det tror jeg heller ikke.、Øh, Jesper Lange ind igen. Han havde trods alt lidt tur i den.、Øh, ja. Forhåbentlig kan han køre videre på den lille bølge, han har og lave et lucky puns på et eller andet tidspunkt. Øhm, men generelt så synes jeg det ser svært ud. Øhm, det, men det... Hvor, men hvorfor skulle det være sværere i den her kamp, end det har været i de to andre der er ude på katoer end det et? Og den ene var den ene var jo i parken? Af hele for alle den tilstand nu.、Ja. Der er begyndende krise, de har ikke scoret i tre kampe i træk, så så der er en lidt lidt anden,、øh, altså men det、er、fik nok at samle i en kamp, og det gør vi jo tit når det er positivt og man kan ikke rigtig bruge det til noget. Øh, at vi har spillet 1-1、øh, i parken, altså det, det er en helt anden kamp nu, og skal målene komme, så er der nogle spillere, der skal hanke op i sig selv.、Øh, Osama Akarajs, jeg tror heller ikke, han starter. Jeg, jeg ved det、Nej. ikke, altså hvis man skal ind og kæmpe en time, og så måske prøve at satse den sidste halve time, som jeg kunne forestille mig er, er oplægget, så, så starter han heller ikke inden. Men når han så kommer ind, jamen så, han, så er det en spiller, der kan være kammer. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at han、øh, er blevet rykket over i højresiden. de kampe, han har spillet ud på det seneste. Jeg synes klart, han er bedst over i Venstre. Det er der, han har scoret sine mål, hvor han har trukket ind i banen og har fyret af med Højre. Så der synes jeg, at de skal bruge ham og så lægge Kasper Slot over til Højre, hvor han kan lægge et godt indlæg i stedet for. Men, men ret skal være ret. Sommer har ikke vist noget, siden han、det、udtalte han sig om, at han godt kunne tænke sig at spille på landshold og finde en anden klub i udlandet til sommer. Der,、ja. Derefter har vi altså ikke set noget som helst til ham. Så en bængeplads er berettet. Men altså A.F. De har ikke mødt F.C.K. siden、øh, siden februar, hvor det blev, hvor de jo altså blev til et-et hjem i Aarhus.、Øh, siden da har F.C.K. fået otte point og A.F. De har skræpt seks point til sig. Gå nok over to sejre.、Øh, det、er、vil nogen lunde lige vigtigt eller hvad? Ja, men jeg synes også det taler for chancerne at, at, at、uh, F.C.K. ikke har været、uh, super gode i det her、uh, forår. Det har virkelig ikke kørt for dem. Og Cornelius er nogen skygge også selv. Og en dyr skygge. En、ja, meget dyr skygge. <laughs> men så. Så der er der chancer, helt bestemt. Og jeg synes, der er det faktisk er en god udtalelse bjørteral. Altså der er du ikke noget misforstået der.、Øh, vi har、øh, på papiret er, er det nul pointe, så gå over og spil for det. Men næsten, ikke gå ikke sådan gør det. Ja, man ikke går over i, i den forstand at smide et overlaved attack, fordi nej, det nej, kan nej, også、klart. gå、øh, gå kroligt eller især i parken ikke. Men gå over kæm chancen. Altså der.、Er, De, der er kun ting og venne. Ja, man må renten slå på en bræmsen bare en lille smule mere og prøve at komme lidt frem af banen. Og se hvad der sker. Men den taktik der har virket før mod FCK også det er jo at trække håndbræmsen i de første fem og fire minutter. Ja ja. Ellers skal ikke bage ud efter ti minutter for så er det også bare i resten af vejen、ja. altså. Øhm, så det bliver helt sikkert også taktikken igen tror jeg. Hvad, øh, hvad tror jeg oplegget til den her kamp bliver? Altså nu、er、i sig selv lidt inden på hvad i hvad i synes, men hvad, men hvad tror jeg rent faktisk at at oplegget bliver? Altså går、øh, går Jesper Fredberg efter nulgjort eller går vi efter sejren? Han går, går efter altid、uregjort. efter sejren. Okay. Det gør jeg, jeg nægter at tro på, at der er en træner i Danmark der ikke altid går efter at vinde en fodboldkamp. Det er ikke set så noget de sidste mange gange synes jeg ikke.、Uh, ja, jeg, jeg tror det kommer altid på hvordan man ligger taktik. Det er rigtigt. men jeg tror altid at de、øh, i oplegget siger at vi skænder venden for den her fodboldkamp og der er en chance for det altså hvis man、øh, hvis man stiller sig ned får lukket af de her fem og fem minutter i hvert fald går til pause med en god fornemmelse der er ikke lukket mål end og spiller selvfølgelig spiller chanceen på de、øh, kontrarmuligheder det er en skam altså DFP han er ude øh, han øh, har spillet nogle landlige kampe han har spillet nogle gode kampe han er superegen i det omstillingsspil Øh, sensyt hurtig spiller, det der er Jarné synes jeg også gør det godt.、Øh, folk har været lidt eftermagt, de synes han er klundet og langsom, men、øh, når man kigger på målingerne så、er、han stadig i blandede afslørde hurtigste jansriddet. Han、det、har aldrig væ været lidt klundet. Han har、er、aldrig været lidt klundet, men han får altid bolden med sig.、Ikke? Jeg synes også at han kan bruge sig sådan en kamp her,、øh, som en spiller måske. Han har sådan et fysisk styrke. Han har nemlig det fysiske, han、ja. kan trække ind, hvis der er i et par lange der ligger op foran, jamen, når så de sparker et målspark, så er det op på det der er Jarné der tit får bolden. Ja.、Øh, så Så nogle hurtige kontrar,、øh, det er det, de skal forsøge sig med. Så måske have Kasper Slot på den anden,、ikke? det bliver nok det. Og så hurtige lange.、Og、så håber jeg på, at det langske ud for Dan Jolsten. Hvis han spiller. Hvis han spiller. Også hvis han ikke spiller. Nå, ja.、Yeah. <laughs> ud fra bænken. Ja, ja. Lad os lige...、Øh... Ej, lad os håbe, han spiller. Ja, altså... så ser det skidt ud. Jamen, det ja. leder mig videre til mit næste spørgsmål. Hvem, kan, hvem skal AGF、øh, stille med i pakken? Altså, Adam Eggersley er måske, måske... ud,、øh, måske måske ikke heller det, ude med sin forstuerede angel. Han har、er、godt nok begyndt at træne igen. Har de ikke snakket om, at de vil give ham et、øh, par ugers、øh, træning mere, inden han kommer i spil? Jo. Og、øh, Danielson,、øh, Metoden er、øh, han statuser lige nu.、Ja. Han er ude et par dage fra、ja. den, og det er så her fra den fra den sidste en cherryfier at den,、er、den blev opdateret. Så、øh, spørgsmålet er, om han spiller. Og、øh, Dominico, du spiller i hvert fald ikke. Hans angel er skadet. Han er ude resten af sæsonen. I dag fik Belia skadet i anklen. Han er、øh, ude af ukendt varighed. <løb> det er var jo altid betryggende.、Ja. Og、uh, Steffen Rasmussen med sin forstrækning, han er ude resten af sæsonen. Steffen Petersen, som vi har nævnt, er jo også ude med sin ankelskade resten af sæsonen. Hvem skal, vi,、øh, hvem skal vi stille med? Der er 11 pladser. Æ, jamen, der er ingen、uh, tvivl om Venstre Bakke i hvert fald.、Uh, og jeg synes, det er godt, at det ikke også lige er ved at være tilbage. Jeg synes, at Kirkeskov、uh, har brug for nogle konkurrencer derude.、Ja. Han har set usikker ud og været...、Uh, involveret i, i mange mål, desværre.、Øh, jeg har set ham meget bedre, end han har været i hele den her sæson, faktisk. Det var ham, der、øh, lavede selvmål i den allerførste hjemmekamp mod Midtjylland, og der, der har været flere、øh, kampe, hvor han, hvor han har været lidt uheldig. Så jeg ser frem til, at jeg ikke også lige bliver klar, så der kan komme noget konkurrence.、Øh, så må vi se, hvad der sker der.、Øh, men han spiller i hvert fald i Kirkeskoven,、øh, og Jul spiller jo nok helt sikkert på den anden også. Forhåbentlig. fordi et Casper Poulsen han man kan også se han ikke、er、naturligt højere han er、bag. ikke højere bag det er jo det, det er et eksperiment hvad jeg overskider af、ja. kur og bjørder ja det er rigtig umtydeligt at... at det hedder det er fire bare kæden ja jeg er lidt、uh, kedt af hvad der er sket med Arthur Sorin、uh, ja. jeg forstår det ikke rigtig han er rødt lidt ud、uh, desværre、er, han er ikke、uh, han er bare ikke rigtig、uh, ønsket med i klubben、uh, han har gjort det fint derinde han har gjort det fint sammen med kurer tidligere den chance han fik så der så han ikke så heldig ud、øh, mod AB tror jeg det var、øh, men der falder han sammen med resten hølde der falder han sammen med resten hølde ja. men jamen det må være bjørder han har købt ind til at skulle spille den plads、ja. han må jo have også hangt op i sig selv、øh, så det bliver nok den firkanted så、er、der syv pladser tilbage og vi、er、vil ligge i tvivl om at i Milor sagde han、øh, han, står. han står på mål ene midtbanen、øh, er hjælpet ikke... tilbage fra Kansan Ja, ja, der er ingen, det, ingen karantæner. Det bliver en kompakt midtbane. Det bliver nok med Hjalte som den kontrollerende. Og så forestiller man, det kommer jo lidt andet på. Kasper Poulsen, på. inden centralt også.、Ja. Sammen med Danny. Sammen、eller. med Danny, hvis han spiller.、Ja. Og, er det ikke Danny? Eller, eller Kasper Slot derinde. Jamen, hvor skal der være plads til Jønsson egentlig? Ja. Han, det, kunne godt være sådan, det kunne godt være sådan en kamp, hvor han bliver sat ind på en jokerplads, som en højre midt.、Øh... Ja, fordi du får et arbejdsresseri med ham. Det gør du.、Ja. Det er helt sikkert. Jeg ved det sgu ikke. Den er lidt svær. Det er jo derfor, jeg stiller spørgsmålet. <laughs> det kommer også an på spillernes forfatning. Lad os gå ud fra, at Danielsen er klar, så skal han selvfølgelig spille. Og så spiller han med Kasper Poulsen og med Hjalte bag sig.、Ja. Og med Deftar Jarni på højre kanten og Slot på venstre. Og sammen med Rakhars på bænken. Ja. Ja. Og Jesper Lange på toppen, ikke? Ja. ja. Og så kan jeg også ikke komme ind、øh, og score et mål. Altså, nu, nu er I sådan rimelig enige om,、øh, om Hjaltebo Nørregård. Er det, er det en fordel at have ham på holdet? Altså, det er jo hans tidligere klub. Han har jo noget erfaring, der er guldværd. Altså, han har spillet derinde en, en milliard gange. Han har vundet seks、øh, danske mesterskaber, tror jeg, det er. Han, har, han er den spiller i AGF, der har spillet af eller flest Superliga-kampe. Altså, han panikker ikke, fordi der står、øh, 10.000、øh, FCK-tilhængere over på grimme ting.、Øh, så det tror jeg nu heller ikke Jens Jønsson gør, hvis han skulle spille den plads. Men... Jeg kan godt lide Hjalte,、øh, en god spiller,、øh, og jeg synes, at han spillede for lidt under Peter Sørensen.、Øh, så jeg ser ham som Æh, den naturlige valg. En stabile spiller, du, ved. du、ja. ved, hvad du får med ham. Helt sikkert. Og der har Jens Jønsson måske stadigvæk nogle udfald, der gør, at du ikke helt kan regne med ham i samme grad, som du kan med, med Hjalte. Så han vil være den naturlige valg i sådan en kamp i hvert fald. FC København, de har fire spillere på deres skadesliste. Det er Jakob Busk, den unge målmand,、øh, Nikolaj Jørgensen, Olaf Melberg og Josef Tutu. Det er i hvert fald ret tre eller tre ret prominente、øh, navne. Kommer det til at betyde noget for AF? Altså man kan sige, de har været skadet. To af dem i hvert fald har været skadet i et, et stygt tid. Det、er、Nikolaj Jørgensen og Josef Tutu, men Olaf Melberg, en ret væsentlig forsvarsspiller, kunne man forestille sig AF, de drager nyt af det? Æm, de der, Østrigan, ja, ind, ja, de ser der nu bare ham der er Østrig er nede, der er Markéta Tallarvaenheder, har gode reserver der, som er leid og som har et højt niveau gået ud fra, alligevel har de er kendte ham, så det tror jeg ikke kommer til at bestyde det store, især heller ikke fordi at AF kommer ikke til at lægge vanvidt presset på dem og og holde ham beskæftiget halvfems minutter. Det bliver et par situationer eller fire løbere i løbet af en kamp, hvor han skal vise sig. Og det det tror jeg godt han kan. Hvordan er det med med Vetrokale? Har han spillet på det seneste egentlig? Han er i hvert fald deres topskorer. Han har scoret ti mål, ikke? Men når man så kigger på det, gjennemfører den der diskussionen, der andre skravlere havde i gang i,、øh, så kan man også sige det samme med SK. Hvem skal score målene? Fordi Cornelius gør det ikke i øjeblikket. Altså han har scoret to mål og Nikolaj Jørgensen er skadet. Så den næste spiller i rækken det er Adi med tre mål og Melberg. Han er også skadet, han har scoret tre mål. Altså de har heller ikke dem der der går ind og banker den ind. Reidgislers har også kun scoret tre mål. Så de har jo faktisk kun Betokæle og så Nicolaj Jørgensen, der, så de har det samme problem som AGF. De det, har ikke de her spillere, der går ind og banker målen ind lige nu. Men de har spillere med potentiale til at score mål, vil jeg sige. Altså, det er jo bare en enkelt chance. Det er、øh, en enkelt chance.、Også. Ikke i udpræget grad, som,、øh, som Cornelius sagde. Nej, nej, nej, slet ikke. Det er, det det er, er en enkelt chance, at han skal have, så sætter hans angriberinstinkt ind, og så sparker han ind i kassen. Men、Nå. vi er vel også enige om, at AGF skal, skal hente en angriber、klart. til sommer. Klart, klart. En første angriber. Når de her, vi er ved at være ved vejsende, her lige på falderepdet, så、øh, får I lige、øh, et sekund tilbage til os og svare. Vi starter med dig, Anders. Hvad er inden kampen på søndag? To nul til sekund. Casper? Den er nul nul. Det var alt for、øh, denne uges udgave af AEF fan FM. Jeg vil gerne sige tak til Casper Ottesen og Anders Holte for at være med, og jeg vil gerne、øh, lige sige, at I altid kan høre AEF fan FM som podcast enten i iTunes eller hos aeffan.dk. Vi sender hver fredag mellem 19 og 20 her på Aarhus Studenter Radio 85,7 FM, og så vil jeg gerne lukke ugens program med et citat fra Jyllandsposten. Det er Casper Paulsen der siger: "Vi arbejder godt til træning og lægger lav på vores spil hver dag. Der er god geist og en vilje til at vende tingene. Vi skal ikke grave os ned i et hul og miste tronen på os selv. For modrænders visede vi, at vi er på rette vej. Tak fordi I lyttede med."